20 år har gått sedan den stora revolutionen inleddes. Vad blev det? Mer än prutt och tingeltangel? Och hur ser framtiden ut? Alla vet att publiken är otroligt flyktig och att varje ny minut innebär en möjlighet att vinna eller förlora publik. Välkommen till Medierna. Jag heter Petter Ljunggren och det är lördag den 29 december. Idag är det ett annorlunda medierna ni lyssnar på. Vi ska ägna hela programmet åt en enda fråga. Nämligen att det nu på måndag är exakt 20 år sedan den första svenska kommersiella tv-kanalen startade sina sändningar- en revolution som startade och för alltid förändrade våra kvällar framför tvn. Vi befinner oss i Bagamossen hos familjen Färninger Svensson. Tre generationer med mormor Gunn, mamma Barbro och pappa Gunnar och dottern Olivia, 16 år. Vi ska snart berätta om hur det gick till när monopolet bröts, när oroliga politiker kördes över och Sverige fick en helt ny kreativ industri. Men vi börjar resan på en helt vanlig lördagkväll för 20 år sedan när svenska folket kunde välja mellan Kanal 1 och TV2. I kväll finns där förutom programledaren Hans Wallenström och så är 20 år sedan en lördagkväll. Celia Linde och dessutom Melvitz och Jävleboys symfoniorkester. Ett med naturen. Kubansk dans. Brudar på hjärnan. Engelsk komedi från 1967. Aktuellt. Kan det vara långfilm eller? Och sen då, Krysch med Arne Hegefors. Det tittar ju jag på. Om det var någonting att välja på där. Det minns du? Ja. <laughs> var det bra tv? Ja, det tyckte jag. Man fick vara med själv på något annat vis än om man bara sitter och stirrar på. Allt möjligt som inte är något av intresse. Eh, sen TV2 då då. Det var alternativet här. Barnjournalen. Solstollarna. Mm. Ja, det minns jag jätteväl. Det var ju gamla gångs. Känns det här främmande för dig? Ja, det är det. Väldigt främmande. Jag vet inte vad jag tänker på. Det är ju helt TV-hallorna. Alltså det är... De pratar helt annorlunda med en annan ton. De känns mycket mer allvarliga. Mycket gubbar. Ja, bara gubbar. Man fick inte gå ifrån eh, manus med ett enda ord. Men det tänkte man ju inte på då. Det är ju bara det att man ser annorlunda nu. Nu kan det ju gå till överdrift åt andra hållet. Jag håller nog på de där farbröderna som är klädda ja. Du gör det, trots att det är lite ja, stelare. Sådär. Ja. Jag du har vet. stil då, ja, ja, Gunn? Ja. ja, det är ju sin förbarm. du finner stor skillnad. Jag hade inte mycket stil idag. Så. Nej, det var vad som helst. Det känns inte så länge sedan ändå. Var klart det här? Ja... Det känns inte så länge sen, sa du Gunnar. Nej, jag tycker inte liksom det här sen 20 år sedan. Alltså, men det är ett tecken på att man har blivit gammal själv. Vi ska nu lämna Bagarmossen för ett tag. Martin Wiklin och Tord Eriksson har pratat med några av dem som var med- och förändrade det svenska tv-landskapet för alltid. Häng med! Och imorgon är det premiär för TV3, en reklamfinansierad kabel-tv-kanal i Skandinavien. Det kallas för TV och det handlar om ikväll. Så om du hade fått råda så hade TV3 aldrig startat den där nyårsafton för 20 år sedan? Ja, jag var motståndare till TV3, alldeles klart. Är det Nej, det Men kan du skaffa en Det blev mer, liksom. Det blev mer av allting- det blev framförallt ohyggligt mycket mer underhåll Folk bänkar sig som aldrig förr För att få se på när vilt främmande människor Hånglar, äter, sover Alltså man har fått blanda vi har, vi har haft allt från Seriemördare till statsministrar I studion och sånt där Och det är kul att göra både och Det är ganska ovanligt tror jag Och det är ett stort nöje för mig att få presentera SM i Lavemang Hjärt, var går gränsen? I mitten av 80-talet stod det klart att Sverige inom några år skulle få kommersiell tv. Medan mediebranschen lydigt avvaktade ett politiskt beslut blev den unge miljardären Jan Stenbeck delägare i ett luxemburgbaserat bolag som ägde en satellit. Stenbecks devis var att politik för förvisso är viktigare än idéer och pengar. Men att teknik slår politik. Så Stenbeck gjorde inte som de svenska medieföretagen. Han väntade inte på politiska beslut. Utan på nyårsafton 1987 startades TV3. God afton. Jag vill börja med att hälsa er alla välkomna till TV3. Jag heter Annie Vigelius och är programchef och kommer vanligtvis inte att synas i rutan. Så lät det på premiärkvällen när programchefen Annie Vigelius presenterade den nya kanalen för tittarna. Ska vi... 20 år senare träffade vi henne på Sveriges Television. Det är med viss möda som hon hittar rätt genom korridorerna till sitt kontor. Efter att ha jobbat med kommersiell tv i många år i hon sedan sju månader ny programdirektör i det som var det gamla tv-monopolet. Hur minns hon idag, premiärsändningen, för 20 år sedan? Det var lite av ett magiskt ögonblick där vi står i London- Första kvällen, vi är 25-30 tappra skandinaver som står i en liten liten sändningsvit och ser det första reklaminslaget gå ut över, över Skandinavien. Eh, jag tror att det var för Juicy Fruit eller någonting sånt här. Och det kändes så där. ja det här, det här är början på någonting men vi var inte så himla medvetna tror jag. Ja vi var på väg att skapa. När du tänker tillbaka på den tiden idag, vad, vad, vad tänker du då? De där åren, alltså det var ju lite grann som jag kan tänka mig. Killar som har legat i lumpen ihop har ofta en väldigt tight gemenskap. Vi låg i, i någon sorts stenbäcksskyttegravar ihop. Eh, och slöjdade och jobbade stenhårt. Vi var alla någonstans mellan 25 och 30. Och vi visste ingenting. Vi kunde egentligen ingenting. Och, eh, och helt ärligt så fanns det ju inte så mycket att kunna. För det var ju ingen som hade gjort det här. Så det var ju väldigt, väldigt speciellt att... Det inte fanns någon som hade producerat tv utanför Sveriges television. Det fanns inga annonsörer. Det fanns ingen marknad. Det fanns ju liksom ingenting. Vad var visionen med TV3 innehållsmässigt? Hur tänkte ni? Eh, det där är en jättebra fråga. Eh, jag tror inte att ägarna eh, av TV3 egentligen hade någon innehållsmässig vision. Eh, man ville sälja reklam till annonsörerna. Sen var det upp till oss som jobbade med programmen, att försöka på något sätt hitta någon röd tråd att hitta någonting och hålla oss till. Och jag kommer ihåg att, att eh, en av de viktigaste grejerna vi gjorde, det var ju att ta rättigheterna till hockey -VM. Och Det där blev, det där blev liksom drivande för att sälja parabolantänner och så där. Så att det fanns en det, fann, det som var. På något sätt mer drivande än någon tydlig programförklaring- det var lite grann det här underdog-perspektivet- lite grilla verksamhet. Sport har spelat en viktig roll i tv-historien. På samma sätt som fotbolls 1958- hade fått svenskarna att skaffa sina första tv-apparater- innebar ishockey-VM på hemmaplan 1989- att många hushåll skaffade parabolantenn- eller tillgång till kabel-tv. Men vid sidan om ambitionen att tjäna pengar på att sända reklam hade det inte funnits tid att tänka ut några andra profilstarka programidéer i den nya kanalen. Det behövdes heller inte mycket för att bryta mot de tv-kvällar som svenska tittare får tala till godo med. Alltså, den underhållning vi fick det var dallas på lördagar. Det var lite liksom fult med underhållning och det var väl det som blev TV3s absolut... Att absoluta genomslag, tanken om att man kunde ha underhållning hela veckan, det var liksom någonting nytt för Sverige. Jag tycker att vi kom undan med, med, med egentligen vad som helst de första åren. Det var först efter något år som TV3 började utveckla en egen form. Hösten 1988 syntes för första gången Robert Ashberg i rutan i programmet Diskutabelt. Han svor, kedjerökte, var oförskämd mot sina gäster och stod för något helt annat än svenska tv-tittare varit vana vid. Här, ett klipp ur diskutabelt om Kan den finmateriala kroppen skapa liv? Inkanera sig! Okay, kan För vi en, skapa kan... liv? Inte än, kanske sen. Inte än nu. Kanske sen, inte än. Det tror jag att vi kommer att kunna. Unkel? Nej! Nej. Vi, är tillbaka. vi är tillbaka på fredag, mina damer och herrar. Då handlar det om homosex. Går och att bota i så fall hur? Jag har en gammal kamera här. Robert Aschberg letar i ett skåp bakom sitt skrivbord på produktionsbolaget Strix i Stockholm där han är vd. Det var något som var utrangerat tror jag. Jag har en, en egen stor gammal tv-kamera som vi kan använda både löst och i studio. Den är rätt dammig. Jag fick stora journalistpriset för en jävla massa år sedan. Delat med Stina Lundberg för att vi hade... Vad fan var det? Vi hade förnyat intervjutekniken eller något. Och då fick jag en av utbildningsradion där vi sände en helvetes massa program. I slutet av 80-talet blev han TV3s första kända ansikte. Åtminstone för en begränsad tv-publik som kunde se den nya kanalen. TV3 från början fanns ju inte egentligen... Jag bodde i innerstan och det fanns ju inte distribution av det- det gick ju ut eh, i början i miljonprogrammen och sånt där. Och det märktes ganska tydligt i början när man gick ner på Hötogshallen eller rörde sig i några Och där man plötsligt, wow, man fattar Oj, titta, det är han och så här. Det upptäckte man ju aldrig i innerstan. Där satt folk och såg på den här ryska kanalen Horizont som visade traktorer på jordbruk och så där. Det var ju på gamla tiden. Och så fanns det TV3 och säkert några andra sådana här konstiga kanaler. Men eh, så att trean... Eh, med dagens måttmätt skulle jag tycka att det var ett risigt innehåll. Men då var det ju framförallt ett alternativ. Det var en uppstickare och, och där fick de en massa vind i seglen och skjuts. Eh, tror jag. Bara, bara på grund av det. att Det var uppstickare, det var gatpojken. Robert Ashberg som i mitten av 80-talet var journalist på Stenbäckägda tidningen Z, hade motvilligt gått med på att ställa sig framför tv-kameran. Han bidrog till att forma bilden av en oborstad och inte särskilt salongsfärg kanal. Vad var speciellt med diskutabelt? Det var ett par saker Det var dels att eh, vi tog in ganska extrema eh, åsikter Eller människor som representerar vissa ås åsikter Och lät dem stötas och blötas Sen hade vi en teknik där vi När det blev ett fokus, en brännpunkt och det blev en konflikt Så tog vi in något som var så att det var svart på ena sidan, vitt på andra Då tog vi in något grönt som förvirrade båda de där också det är, så Man jobbade med trianglar om man vill vara schematisk va? Och det blev, rätt så, det blev rätt så bra effekt det där. Ja, Vad vill du säga? Leningar med livet. För fyra veckor sedan föddes vår dotter. Och plötsligt så, så bara inser man. Hur kan man tro på eh, att slumpen har tillverkat detta? Men du har väl ökat ja, med din fru? Ja, ja, jag det. Jag var med men du var du var du, Jag var med. Du du föddes <laughs> också roband. Ja, det ja, Du vad? Jag är resultatet. är med. resultat. Var var var. Inköpta filmer och dagliga såpor varvades med program som diskutabelt och så småningom talkshowen ikväll med Robert Aspberg. De okonventionella greppen i TV3 var till stor del hämtade från USA. Vi hör programchefen Annie Vigelius igen. Stenbäck hade ju en förkärlek för det där som var rätt provocerande. Det var ju han som, som hittade robban eh, och som ville göra någon version på det som han hade sett i USA som hette The Robert Downey Jr. Show som sen blev diskutabelt. Och jag kan i och för sig tycka att diskutabelt är fortfarande idag ett av de mer liksom nyskapande formaten som har gjorts. Eh, jag blev ju mer eller mindre anmäld och stämd eh, varje vecka. För att vi antingen hade varit nakna i studion eller bränt biblar eller var det nu som, vad som hade hänt. Det här med det mer kontroversiella, det måste eh, nog eh, tillskrivas Jan Stenbäck själv. Han var väldigt mycket för att, att, att få, få in grejer som stod ut eller var lite annorlunda och så. Det tror jag var en helt riktig strategi. Och för oss som fick jobba med det var det väldigt roligt. <skratt> Told me that his name was TV3 hade under sina första år också sina seriösa stunder. I rutan syntes program som redaktörerna lätt av den blivande socialdemokratiska ministern Lars Engqvist och Moderna tider med journalisten Göran Rosenberg. Men det bestående minnet är ändå brotten mot den goda smaken. Som SMI Lavemang och analäckvillibristen Mr. Metans besök i Aschbergs studio. Var det det här som reklam-tv-motståndarna hade varit så rädda för? De brinnade bubblorna! 3, 2, 1! Debatten om svensk reklam hade pågått i flera decennier- när TV3 premiärsände på nyårsafton 1987. Frontlinjen var dragen mellan de borgerliga partierna som i stort sett var för reklam i tv och vänsterblocket som var emot. Ge ungarna en chans och låt dem för död och pina slippa reklam i tv. Till motståndarsidan hörde maj Theorin som på 80-talet satt i riksdagen för Socialdemokraterna. Hon har skrivit in sig i tv-historien för ett förslag om att förbjuda paraboler. Något som hon idag hävdar att hon faktiskt aldrig har sagt. För egen personlig del så var jag ju väldigt tveksam till privatiseringen inom media. och alltså framförallt då inom tv. Därför att jag har tillbringat så många år i USA- och det var jag väldigt orolig för, den utvecklingen. Så där var jag, när det gäller TV3 och andra, var jag väldigt tveksam till det. Och det har jag fått bekräftat på sätt och vis sedan naturligtvis. För nu har vi det här enorma utbudet. Huvudskälet för mig under många år har varit att kommersiell TV måste man kunna kontrollera. Så om du hade fått råda så hade TV3 aldrig startat den där nyårsafton för 20 år sedan? Ja, jag var motståndare till TV3 alldeles klart. Det hade, men jag fick ju inte råd. En som däremot kunde råda var Socialdemokraternas dåvarande kulturminister Bengt Göransson. Vi träffar honom i hans arbetsrum på ABF i Stockholm. Jag har med mig ett klipp här. En, en artikel i en intervju med dig i Aktuellt i politiken. Nummer 3, 1986. Där du säger att du faktiskt inte tror att det ska bli någon kommersiell tv i Sverige. Ja, det är klart att i den mån om man läser det så att jag säger att det inte blir någon reklamtv i Sverige överhuvudtaget så har jag naturligtvis på den punkten eh, fel nu. Eh, vad det här det här sades vid en tidpunkt när vi ännu inte hade några mer än ett begränsat antal kanaler och inte hade teknik för att få de andra kanalerna. Vi imorgon är det premiär för TV3 en reklam. Som Stenbeck en gång sa, teknik slår politik. Bengt Göransson framhåller idag att han aldrig varit emot fri kommersiell TV. Det viktigaste säger han var att hålla Sveriges Television fritt från reklam. I partitoppen dominerade däremot motsatt uppfattning. Och 1990 var det nära att regeringen, paradoxalt nog, släppte in reklam i SVT som ett sätt att motarbeta fristående reklamkanaler. Alltså, Olof Palme han använde alltid uttryckt att man måste till varje pris stoppa en förkärd oktoberkanal. Han använde den termen alltså en, av arbetsgivarföreningen och arbetsgivarintressen finansierad tv-kanal. och Det skulle man göra enligt hans mening genom att dränera reklammarknaden. Så man skulle ha kontroll över reklamen i Sveriges Television. och Det tyckte jag var, var om jag ska vara uppriktig, ganska dumt, oöverlagt. För affärsmarknad fungerar inte på det sättet. Alltså, du hade en tydlig uppfattning för 20 år sedan. Idag har vi ett medielandskap med oändliga mängder reklam kanaler hur, hur uppfattar du det du ser? Säga, man, man skulle väl egentligen säga med militärspråk, man får gilla läget. Alltså jag kan inte stoppa det va? och jag kunde inte göra det då heller naturligtvis. Det tog många år men till slut var striden avgjord. Reklam-tv segrade, motståndarna förlorade. Idag finns det tre stora svenska reklam-tv-kanaler och en handfull små. Men vad har den här förändringen lett till förutom mycket mer tv? Annie Vegelius beskriver utvecklingen sen tv 3 start som en kreativ explosion. Eh, och under de här 20 åren sedan TV3 startade så har det ju vuxit fram en miljardindustri mm. eh, i Sverige med produktionsbolag eh, som ju producerar från kommersiella kanalerna nästan allt de gör. Eh, och en hel del även för SVT så att det är ju en, det är en entreprenörsresa eh, som är fantastisk mm. faktiskt eh, och som har varit jättekul att följa mm. på nära håll. Idag sysselsätter kommersiell tv uppskattningsvis 10 000 personer i Sverige. Från producenter av tv och reklamfilm till teknisk personal och annonssäljare. Den nya industrin skapade kreativt utrymme för en hel generation tv- och filmproducenter. Tidigare hade fristående producenter varit nöjda när de om någon enstaka gång fick möjlighet att producera en informationsfilm för anslagstavlan i Sveriges Television. Verkligen, verkligen. Jag har varit en av de som har tävlat många gånger- och dessutom med god framgång för det är många saker i anslagstavlen. Men det var verkligen det, det friaste som fanns. Johan Skinblom, idag delägare i produktionsbolaget Tre Vänner- lämnade i mitten av 80-talet Bergs reklamskola- i den första kullen från skolans copyrightutbildning. Det roliga med reklamfilmen var att det fanns ingen som- höll på att korrigera en i konstnärlig bemärkelse utan man fick göra precis vad man ville sen var det någon som skulle kolla att filmen hade rätt längd och att det var en kaxchoklad i fem sekunder i slutet men annars så, så hur jag tog mig dit så länge det var kul var det inte så mycket prat om och det har jag absolut med mig fortfarande att man blir ganska kvick och fri och otuktad reklamfilmerna var inte bara en inkomstkälla för den nya branschen. Det var också en skola som ledde vidare till filmer och tv-serier. Johan Kimbloms produktionsbolag har på senare år till exempel legat bakom dramaserierna Svensson Svensson och Cleo. Om man skulle titta på ett Svensson avsnitt eller ett Cleo avsnitt eller vad man vill så är det egentligen som K1-set som hundra stycken korta sammansatta reklamfilmer som har den där lilla vågen hela tiden och den där lilla träningen på att liksom inte inte, inte bli slapp liksom, på något sätt. Det den var mycket värt. Jag tycker det är ett värde. Jag tycker att det är bra. Hej Max! Du vet mest, trots att du är liten. Knäck de andra, de är pest. Tryck dem ner i skiten. reklam i tv har alltså haft betydelse för hur spelfilmer och dramaserier görs idag. Men vad har 20 år av reklam-tv egentligen betytt för tv-mediet? Vi återvänder till Robert Arsbegs kontor i Hammarby Sjöstad. Det har betytt oerhört mycket. Till att börja med att det finns en mångfald och en valmöjlighet för folk nu och de som sa att mångfald skulle leda till enfald, de fick rätt. Förlåt. Alltså, de fick rätt i det avseendet att i stora stycken är det så. Men det väsentliga är att eh, det finns en valfrihet och det har inte lett till enbart enfald utan, utan det finns ett mycket, mycket större utbud nu av djupt seriösa grejer, eh, av eh, sånt för alla smaker. Men vad det betydde i tidigare skede var att SVT fick spotta upp sig väsentligt. Och det är ett mönster som fanns i andra länder som Sverige var ju rätt sent att få kommersiell tv i Europa. Men i andra länder så att, att public service-kanalerna har blivit oerhört mycket bättre på grund av att de har konkurrensutsats. Jag ringer från Sveriges populäraste tv-program. Ja. Vad tror du jag ringer ifrån då? Ja, det vet jag inte. Det vet jag inte. <laughs> Med reklamen kom en ny tid. Om inte Sveriges television hade insett det tidigare så tvingades man göra det i hösten 1993. Det var då tittarsiffrorna visade att TV4 för första gången var Sveriges största tv-kanal. SVT, som alltid hade dominerat helgernas tv-kvällar, hade förlorat publiken till TV4-program som Bingo Lotto och Fångarna på Fortet. Men fyra år senare fick SVT sin revanche med ett program som upptäckts av Anna Bråkenhjelm som fått sin skolning under de första TV3-åren som redaktör för ikväll med Robert Aspberg. Plötsligt så var det public service-tv som följde spåren som de kommersiella uppstickarna lagt ut. Vi hör Anna Bråkenhjelm som idag leder sitt eget produktionsbolag Silverback. Jag kan nog säga att det har förändrat inte bara svensk tv utan det har förändrat underhållnings tv i hela världen just det konceptet mm. på ett väldigt dramatiskt sätt Robinson var ju det som banade väg för det man kallar reality tv mm. överallt i hela världen nu. det har aldrig funnits så mycket reality tv någonsin som hösten 2007 fru, ensam mamma söker på tv3 eh, man kan säga nästan ja, idol är en sorts reality tv också Sveriges Television har flera olika. De gjorde något nu som heter frufritt. Hur har då public service i slutändan påverkats av den kommersiella televisionens intåg? Anne Vigelius menar att SVT först nu efter 20 års konkurrens från reklam-tv har hittat sin hållning i det nya tv-landskapet. Alltså SVT eh, tror jag först körde lite struts. Eh, Metoden. Man stoppade huvudet i sanden och låtsades som om det regnade. Sen tror jag att eh, det inte gick att göra det längre och då fick man liksom lite dåligt självförtroende. Mm. Nu har man hittat formerna. Jag tror att man har en väldigt tydlig eh, idé faktiskt om vilken plats på den här svenska mediekartan som, som vi har och vad vi har för uppgift. Det blir liksom allt viktigare att representera ett alternativ mm. som vi har liksom 250 av alla de andra kanalerna. För 20 år sedan var TV3 ett alternativ till SVT. Idag vill SVT vara ett alternativ i en kommersiellt dominerad tv-värld. Men oavsett utgångspunkt så står alla tv-bolag inför samma allt mer splittrade och svåröverskådliga framtid. Alla vi har pratat med när vi gjort det här programmet återkommer till samma sak. De senaste 20 årens förändring av vårt sätt att titta på tv är ingenting mot det som just nu håller på att hända. Och återigen är det tekniken, inte politiken, som driver utvecklingen. Marie Nilsson, för 20 år sedan ansvarig för publikmätningar på TV3, driver idag det fristående analysföretaget Medievision. För 20 år sedan så handlade det om att bygga en tablå med ett bra flöde över kvällen- och, eh, man talade om att det skulle faktiskt till och med finnas lojalitet till en tv-kanal och det där är ju verkligen det är en svunnen tid idag finns det ingen som lever i någon slags förhoppning om kanallojalitet i tittar ibland eh, publiken utan eh, alla vet att varje ny minut innebär en möjlighet att vinna eller förlora publik och dessutom så kanske ännu viktigare är ju att i takt med digitaliseringen av samtliga medier så är det idag nästan obsolet att bara prata om tv. Vi talar mer om rörlig bild och vi talar om rörlig bild över olika typer av distributionsplattformar. Ett enskilt tv-kanalsprojekt tror jag... Vi inte kommer se av den av det slaget som just starten av TV3 eller för den delen TV4 eller Kanal 5 representerade där i slutet på 80-talet. Det kommer inte några fler sådana. Det, det, det, det är faktiskt förbi rent historiskt tror jag. Så säger alltså Marie Nilsson, vd för Medievision. Och de som guidade oss genom den kommersiella tv-revolutionen var Thord Eriksson och Martin Wiklin. Men hur har då allt det här påverkat tv-tittarna där hemma i soffan? Vi är tillbaka i Bagamossen den här tidiga lördagkvällen hos tre generationer Färningar Svensson. Men det här med att samlas kring någonting en lördag- så, det är ju inte, så är det inte i vår familj att man sitter och tittar på ett program. Utan det kan ju vara två program och någon som sitter vid datorn. Så man kan ju sitta vid tre olika ställen- och sen så är det bara som Yes, nu har vi någonting vi vill se allihopa Och då kanske man, man samlas kring en tv då Men för 20 år sedan var det inte så att man Samlades kring luras lördagsunderhållningarna ja, Men då var då, Det är det som är skillnad Då hade vi alltså, en tv Jag vet inte, det kanske fanns familj som hade flera apparater Men vi hade ju inte det Och då var det skönt om det hände någonting Någonting skulle vara en bra film Och någonting skulle vara en bra underhållning Gärna någon tävling också men saknar du det här att man liksom samlas kring lördagens TV, stora tv-underhållning? Nej, det gör jag inte. Jag tycker att valet att få välja och det utbud som är nu, det tycker jag är bättre. Så hellre att man, någon sitter och tittar på datorn och någon, någon kanske sitter vid en andra tv och kollar på något? Ja, bara vi har ätit tillsammans är det bra. Och sappandet fanns inte då på samma sätt? Nej. Eh, vi sappar väl inte så himla mycket i vår familj, mer än under reklamen. Sist här, Barbro Färninger, en vanlig svensk tv-tittare. Till tonen av Lasse Holm i tv-klassiken Rassel från 80-talet. Nu är det dags att sätta punkt för ett år med medierna. Men innan dess, bara ett minne till från gamla monopol tv Låt oss höra Lars Orup avsluta en nyårssändning 1983. Om ni äter ett äpple det första ni gör på nyårsdagens morgon så blir ni frisk hela året. Så trodde de gamla, så har jag gjort i alla mina år och det har gått bra. Och nu ska vi visa er en film, en sån där som sätter nerverna lite grann i vid dallring. Den svarta Bädelkbanan. Gott nytt år! Medierna görs av tredje statsmakten Media AB.